Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. As-salatu was-salamu ala قال سبحانه وتعالى بعد اوضل الله الشيطان الرجيم يا أيها الذين أمر تقول الله حقا جباتي وراتي معتنين إلا الله من المسلمون إلا الله نهوفة تحريبا لزيشاها الله سبحانه وتعالى صلواتنا وصميك صلى الله عليه وسلم من يزيشاها الله سبحانه وتعالى دابست نامنا الشيب ردي تغمنا الشيب رجد ومأسي مسلمان مسلمان مولن يسألون da pomogni, sačuvaj, zaštiti muslimane, gdje god oni bih namirni. Ja sam eto imao namjeru da se malo, ne da način osvrbnim i vežim na ono što smo imali priliku da da vidimo proteklim danima. Čisto onako, jel, nekakva svoja razmišljanja, pa da je to svi možda malo na jedan način poslije komentarišimo govorimo o tome, obzirom da je to nešto što je se desilo, nešto što ima potrebi da govorimo, ima potrebi da, da ovaj se, se, se osvrnujemo na tih stvari. Na, imam prima potreba se usudimo na na teksali jer e, ni jedna odnosno ništa u životu usmano e, ne bi trebalo da prolazi tek tako e, ništa ne bi trebalo da bude jel beznačajno jer mi znamo da Kur'an jednim velikim djelom čak da Ulema spominje i do jednu trećinu da je posvećena prijašnjim dešavanjima, da je posvećena poslanicima, da je posvećena prijašnjim navodima, čisto da bi čovjek istraga uspio nešto, nešto da nauči. Ne čijel radi sami informacija, nego onako da bi čovjek naučio nešto. nešto. I ovdje mi znamo da naši ispravni predhodnici. Znamo da je od Kur'ana, Sunneta pa i ispravnih predhodnika, Svrta, Saleha, često puta nalazimo e, smjernice da čovjek razmišlja, Kur'an govori i je ja. uzmite povuku. E, Omer, radi Allahno, nam je mi preporučio da, da se ne vršimo samoubrat. <hlas> uvijek, jel, nalazimo smjernice kako je, na koji način da musliman pristupa svome životu i kako da analizira svoj život. Mi smo imali priliku da čitamo i slušamo, jel, što šta, ono što je se govorilo o ovim, jel, nepogodama koje se desile, jel, od oni koji su tumačili da, da je to kazna, jel, i zbog neki stvari koje ljudi rade s druge strane, jer uh, neki su išli do tijem mjeri da su i dovili protiv naroda, da ga Allah još više kazni, i tako da Naravno, u svemu tome ima nekoliko veoma bitnih elemenata koji pomeni su su uh, gdje postoji potreba da, da se malo osvrnimo na toj zagovori. Naravno sve što se dešava oko nas, Allah ljudima, šalje neku poruku. Međutim, tu poruku ili određeni kur'anski ajed ili određeni događaj iz života poslanika ili onoga što se dešava, tumačit i tvrdit da se ajed ili hadis konkretno odnosi na to. Ili, jel onaj tumači iz svoje perspektive da je to tako i ne može biti drugačije je pomeni problematična. jer mi znamo da je jedina osoba koja je bila kompetentna i koja je mogla da precizno govori i tumači određene kuranske ajte i hadise bio Allahu poslanik alejhiselam mi možemo reći i uzimati pouku reći moguće da se da nam ala šalje tu da bi naučili jednu stvar. Moguće da ala nam želi iskrenuti pažnju na nešto što je recimo se desilo i nekom poslaniku od njegovom narodu. To je moguće, ali biti ubijeđen i striktno tvrditi da je tu samo zbog toga znači ko ima ovlaštenje da može tako nešto raditi. Od nas, jel? Odbični ljudi. E, zbog toga kaže imam potrebu da, da možda se osvrnijemo na sve tu i da na jedan način, jel, sagledamo nekoliko tih stvari koji možda bi mogli da, da naučimo, koje ja vidim, da, da bi trebali da o njima govorimo. Prvo, eh, ono što sam već i sam napomenuo je da, da Allah šali ljudima poruke. Ali te poruke ljudi treba da pokušaju razumiti na ispravan način. Odnosno, da isto ga nauče nešto. Mi možemo naučiti iz onoga što se desilo. Kolika je ljudska slabost, što nam Kur'an govori, da je čovjek stvoren slabo. Vidjeli smo samo jedan, jedan mali dio Allahove moći. Nas no, je zadesila vojska da i vojska. Šta mislite da je još na one poplave, da se desili zemlje trisi, da se desili oluje i vjetrovi, da se desilo još što šta, što je i moći da se desi. Šta bi tek onda bilo? Mi smo ostali paralizovani zbog jedne pojavine. Samo zbog jednog. U jednom momentu, znači, mi smo imali priliku da gledamo video snimke gdje se radi o 15-ak, šta ja znam, 10-15 minutak, gdje jednostavno jedan dio grade ili jedna četvrt bude poplavljena, znači, jednostavno odsječena od ostatka. Sve ono što čovjek ima, mašine, šta ja znam, staji. Ovdje, Braće moja, čovjek treba da razumi koje su njegove granice i čovjek treba da shvati šta je on u svemu ovom. Mi vidimo danas da ljudi zbog malo moći koja im se dodijeli položaj, zbog malo imeljka koji ih zarade su spremni Allahu ekber da hodaju zemljom i spremni da mu se kaže da može stat na oblakom i stav na oblak. Na oblak. Načisto toliki odholosti. A vidite sve ono što čovjek ima. Mi smo gledali slučajeve ljudi koji su u trenucima gubili ono što su Stekli za dvaci, u trici, da znači. ne, ne treba čovjek da isto gleda zvuče povuku koliko je kao pojedinac nejak i koliko ne ima osnovi da se uzdiži na drugim ljudima, da prkosi Allah. Zašto mi danas Čovjek završi malo škole, dobije neku titulu najpametniju. Postigni neki uspjeh najpametniju. On, šta ja znam, je vredniji odrdu i tako dalje. Zašto pristupamo onim blagodatima koji nam Allah daje na takav način? Za Ne bi trebao čovjek da bude još zahvalniji Allah. Kada Išara Bialanu pita poslanika, vidi ga koliko provodil ibadet u noćnu namazu, Pita se Aiša rad Jolana, pa poslaniče interesuje je zašto Allah ti je oprostio i prošle i buduće grijehe. Zamislite sad nas, da mi znamo da nam je Allah oprostio grijehe. Da imamo jasan dokaz. Znači ja gotovo, ne mogu mene ništa pitati, od mene tražiti. sam Sanselem kaže, pa iša, zar ne trebam biti zahvalan Allah na, na tome? Zar ne trebam biti zahvalan Allah? Znači, još mu to bila dodatna motivacija da još više zahvali Allah. Tako bilo čemu. Znanje koje te Allah podari, danje bude u službi ljudi ne koristi. I meta koji te Allah podari, stavi ga u službu dobra. Jedan dio, nešto, i zahvala je Allaho na tome, nemoj govoriti ja sam bolji ili pametniji od tebe, ja imam, ti nimaš. Ne znaš zašto se ti u stanju da imaš, a zašto je u stanju neko da nije. Znači ne pristupamo prema Allahovim blagodatima kojim dajem tako što ćemo se oholiti, uzizati, smatrati, rednijemo drugi, pa drugi ljudi. Kad vidimo u lemu imame ovog umeta, koji su s ljudima vodili naočne rasprave i željeli da uvijek u pravu budi onaj drugi. Koji bi govorili, kad god, koji god bi čovjeka sreo smatruo, bi od sebe. To je jedna bitna stvar koju treba jel, da nam da nam na jedan način da je naučimo iz svega što se desuje. Drugo, e, muslimanu je poruka. E, veoma je bitno ako se čovjek pripremi za nešto. Musliman u svakom momentu treba da bude pripremljen na to da njegovo srce ne bude vezano jednom jako vezom za ovaj svijet. S kojeg razloga? Onaj kome je dunjalog sve, i koji vezan za dunjalog, zamislite kako podnosi gubitak svega. To je tolki šok, ali pazite, na ljudima se vidi, u onom momentu ljudi ne reaguju tako, jer je to stanje kad se iznenadi. Šok obično dolazi i poslije Belaja. Ja sam imao priliku da gledam. Kad ljude počinje određeni strah i trema i nelagoda da hvata, te kad se sve smiri. Desi se Belaj, desi se iskušenje, izgubi se nešto, nastrada neko. I u toj trenutku on stvarno drago je smireno. Nema imam panike. Ali već kad se sve smiri nakon dan, dva, šta ja znam tako, onda vidiš da čovjek već, znači, pokazuje simptome šoka. Tako i ovdje pripremiti se i biti svjestan da ovaj dunjalučki život teče šta kod da se na njemu čo desilo i da po pitanju vjeri ništa ni od dunjalučka vrijedno da se vaka. Zašto ovo govorim? Nakon onih prvih belaja koji se desili, pričao mi je jedan od, od, od naših braća i muslimana za slučaj čovjeka muslimana koji je dotad živio i trudio se da živi po principima vjeri. Kad se desla s ovoj belaji, izašao je na balkon i diguo glavu nebesa i rekao ja i ti smo završili. Koliko čovjek nije pripremljen, moguće da se desi. I zato ja uvijek kažem, vraću, čovjek nije džaba Allah, poslanih, ali je salatu salam, dobio Allah na sežbi da ga Allah učvrsti na putu istini. Da njegovo srce učvrsti na putu istini. Mi nismo svjesni koliko smo slabi i koliko nas neko iskušenje može podugati. Mi to zaboravimo. Mi se zanesimo, mislimo sve može, a mene neće. Sana istam ljudi da će doći vrijeme kad će ljudi osanivati kao vjednice, omarknut kao na vjednice i omarknut kao vjednice, osanivati kao. Nevjernice. Vidite kako nepripremljenost na teške situacije došta čovjeka može dovesti. I to je taj trenutak šok koji može i tekako da ima negativnu reakciju. Također, jedan po bitan detalj je što su neki tumačili da je tu Allah ova kazna. Evo malo prije dobro brati Ibro reče zašto su onda kaži na mjesta gdje su ljudi dokazano da, da vidim, ako je kazna? Što je Allah nije kazna? Mjesto u kojem većina ljudi pada u laona svežda. Zašto baš ni, Ako je Allah htio kazniti grešnike, po našim nekim da, pravilima, bilo je preči A zašto je Allah dao određeno mjesto, određeno nije mi to ne znao. Moguće je da je bila kazna za neki. Moguće da je bilo iskušenje za neke. Ali opet se vraćam, ne mojmo mi tumačiti da je sto postoje tako ili da je sto postoje Mi učimo za sebe. Mi znamo da stanje u našem društvu, kada je u pitanju vjera, nije za pohval. Vidimo mi to. Svakodnevno na ulici se krše, Allahove granice tako lahko nekad se bolje čuva neki adet nego granica koji je islam postavio. Jasno je da da dosta stvari ono što mi pam običaj reći nešto. Međutim možda je to poruka inama odnosno svim ljudima koji su svatili vjeru da ne radimo dovoljno na tom vjetskom ubuđim zajeci. Možda je tu i nama da im je malo razmislimo, dobro? Jesmo mi uložili maksimum sa, sa, sa naše strane, da taj narod razumi vjeru i da shvati šta mu je smisao ovog života? Jesam li ja učestvao dovoljno u tome? Jesam li ja dao od sebe? Jesam svoje kapacitete koje imam, Stavio na raspolaganje onima koji želi iskoristiti kada je u pitanju izmetvjera. Koliko sam ja dao od sebe vremena? Koliko ja ljudima govorim o tome? Da li ja se trudim da nekome bilo šta odvjeri kaže? Ili dostavim? Pa makar oni svoji naj, najbližji. I to može biti šaret. Jer pazite, zašto je šaret? Zato što kad Allah ako želi da kazni određeni narod, kazniće ih sve i onih koji, koji zaslužuju da budu ukažnjeni, nismo to vidjeli. Nigdje nije voda zaobilazila kuću insana koji drži ih da vjeri, je li tako? Nažalost, nama je žao kad vidimo da je bilo muslimana, evo ima mjesta gdje su ljudi koji vole ovu vjeru i dokazali su da i nije žao da za vjeru i praktikuju, živi da, imali smo mi i među sobom i ovdje naše braće Haerli Insana koji su, mogu biti primjeri kad je u pitanju vjera. Al, ako Allah kažnjava jedno mjesto, kazniće sve ljude, svi ćemo osjetiti posljedicu toga. I ako i nisam moje područje proživilo, jer nemoj je je žavi svi posljedice toga. Svi ćemo na jedan način osjetiti ako je kazna posjednice te kazne. Zbog toga obraćam. Mi kao ljudi koji se trudimo popušavamo da svakodnevno u svom životu prevedemo vjeru. Nemojmo teži ka tome da samo naš rad za vjeru bude pljuvanje i osuđivanje drugih. I priželjkivanje da Allah kazni nekoga. Naš je uzor Allaho posanih reći sa Allaho Ne treba nam niko ništa više dodatno objašnjavati. Iz njegovog života jasno vidimo kako je postupao sa narodima koji, koji nisu se odazivali njegovom pozivom. Vidite, ljudi govore poti nadatiti zajednici. Ashabi rad Jalami su napustili Meku, isti je ran iz Mekke nasilu, nije niko on volio. Pa liko dovio, ja srani Meku, nije. Ja rabu, uništi Meku, selam je odlazio Tajf. Nudi mu se mogućnost. Zamislite vi sad da nama se nudi mogućnost od gospodara nebesa i zemlji da se uništi neko ili mjesto. O, oh, kako bi nije. <laughs> Daj kartu. I ovu komšiju do mene. <laughs> njene, Ava šta je meleka? Nudi tu mogućnost. Po sve nije tražio. I nije dobio. Neko je govorio, nadam se, jel, priželjkujem, očekujem da će Allah iz njihovi potomaka izvest onaj koji će... I to se desilo. Kakvi je nama koristi sad da dignemo ruku i da dobijemo protiv bilo koga u ovoj državi o, o, među naša. Šta smo dobili time? Nismo dobili ništa. Da priželkujemo, da neko bude i kažemo, će nama biti bolji. Može umrijeti sad stotinu ljudi na ulici, hoće nama život biti bolji. Neće. E to je problem što neka ljudi ne mogu sad. Ljudi žele problem nekome, poće pa taj problem tebi uljepšati život. Pa neće. Ti ostaješ na onom stepenu na kojem jesi. Nećeš ništa ti napredavati. Ti ukoliko ne radiš da budeš bolji, nećeš ići naprijed. Bez obzira koliko na drugoj strani ljudi stradalo, umrlo, nestalo, bilo kažnjeno. E tako i ovdje. Koliko put mi priželjkivali da Allah kažnjava, šta dobivamo tim, ne dobivamo ništa, ali dovoljom Allahu da pomogne uput i ljudi dobivamo puno. Svojim radom da ljudi spoznaju vjeru. Pazite, nemojte misliti. Mi kažemo sad, pa dobro, radi se, govori se. Vjerujte, vidite to vi, ne trebalo ne postaviti. Pored toga što se o islamu, čuje se jezan, i planje, i pišu, i dijele, i se materijal, i prave tribine, i piše po internetu. Imate ljudi koji ne znaju, a njega tu ne interesi, on kad uđe na internet, on ne traži tamo kakav je propis ovog. On traži nešto drugo, volam. Nega to ne interesuje. Nega interesuje neka neobična stvar, možda ga interesuje kako Kadionca, možda ga interesuje šta ja znam kako mu klub prošlo, šta se desilo danas da pregleda neke snimke s putarenci. Ne interesuje bolno, čel, nais tekst stavio ja znam nekog islamskog ulema i na nekoj stranici da pogleda nakon predana da prošlo. Nega to ne interesuje. Ali tu je uloga svakog nas pojedinica. Je svak ima određeni i ljudi kojima može da kaže, kojima može da dostavi i kojima može da skredi pažnju, da ih uputi da malo počinju, jel' ona je o tome, o tome razmišljala. Zbog toga kažem moguće je da mi istoga i svega naučimo ju, da je tu i šare, to nima koji su razumili vjeru da trebaju još više da dostavljaju jut. Ono što je o svemu problematično, i kad ljudi kritikuju, pasite, problem je, ljudi kad kritikuju, uvijek imaš osjećaj iz njegovog nastupa da je uvijek pogriješio neko drugi, a nije on dio toga. Znaš, neka ova kazni grešnike, hoće si ti melek. Melek. Ako se ti smataš muzno melecima, to je problem. Imaš li igdje... U, u, u govoru i postupku Ebu Bekla radi Allah Anhu gdje je rekao, ja sam Melek. Nema. Je li ima od koga sava Nema. Je li ima imama ovog umeta? Nema. Svi se bojali za sebe, a sahabi radi Anhu, pored pohvali i Kur'ana, bojali se za nifak, za lice mjesta. Od koliko muslimana danas možete čut da kaže Boga mi, ah i moj, evo već evtu dana, ne mogu spavati, razmišljam ko da osjetim si plomeni fakat kod Ne Nema, rijetko će to učiti. Da razmišlja, da kaže, brini me, je li ja svoja dijela radim iskreno ima Allah ili radim. Jesam ja to radio ima Allah sam radio ne, ima način drugo. Uvijek i kad se kritikuje, Kritikujem se sta, sa stavom, znači da je greška ne, ne kod mene, nego da je greška na drugoj strani. Zašto i ja ako kritikujem i ako, Allah, ako kažem da je Allah kaznil na Allah, zašto ja ne bi sebe stavio u to pa rekao možda baš moji grijesi su problematični, a ne grijesi nekog drugog. Jer onaj drugi možda ne zna, ja znam. Isto tako takvom samom pristupu prema, prema ljudima, prema muslimanima, mi, mi znamo da su ashabi radi Olandum uvijek pokušavali da nađu opravdanje prije nego što bi osudili. Sve nam govori da uvijek treba da bude više milosti, i suosjećanja i samilosti prema ljudima, nego mržnije, nepodnošljivosti, i naravno onih dove protiv drudi. Zbog toga kažem braćom, malo o svemu ovome e, treba e, razmisliti svog Google. Ne razmišljati samo da je negdje problem kod drugog, ako ima problem. Šta je na da ja dobro? Isto kao što smo gledali. Nisam ja stradul, ali gledam da pomognem onom koje jeste. Vite, mi smo se trudili da pomognemo ljudima da dostajemo hranu, da im dostajemo vodu, da im odjemo pomoć očisti, da im pomognemo da vrati život u normalu. kao što smo bili spremni te stvari. Hajmo biti spremni da isto ljudima kažemo zašto je on ovdje, zašto boravi na ovom sviju šta je njegov cilj, gdje je njegov put i gdje je njegova završnica. Sad mu je bio potreban, potrebna je hrana i piće, ali ono što mi kažemo, da što možemo prečitati kod naši uleme, kad govori da je čovjek u vjera potrebnija od svega toga. Jer ljudi će opstat i prehran se i preživit će se do onog momenta dok i ne je Allah propisa. Ali vjera je osnova svega i ono uzdruh čega je čovjek u stvari stvoren i došao na ovaj svijet. Molim Allah su Hanna da nas pomogu na putu dobra, da nas učnosti na putu i da nas učini od koji rade i izmete ovog ovaj vjer. تذكر يوم أن كنت تعارق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا واصرت تحومك الطير تحلق في ثقافاتي